David Lean regisserar en av årets mest spännande filmer, Bron över floden Kwai, där Alec Innes spelar den arrogante brittiska översten Nicholson, en tolkning som ger honom en Oscar. Ledmotivet ur filmen Colonel Boogie med Mitch Millers orkester visslas av människor runt om i hela världen. Antalet tv-licenser mer än tredubblas och är vid årets slut över 240 000. Ett stort dragplåster är framförallt VM i fotboll. Många väljer att stanna hemma och se matcherna framför sina nyinköpta tv-apparater. Och nu är Sverige också med i det europeiska tv-samarbetet Eurovisionen. Sverige deltar i revisionsslagerfestivalen som startade 1956 och fickar bidraget Lilla stjärna som sjungs av Alice Babs. Sändningstimmarna utökas och det är inte längre något sommaruppehåll och programmen blir fler som Sigge Cirkus och Ria Wegners utmärkta onsdagsträffar för husmödrar. En stor nyhet är aktuellt med Olle Björklund som nyhetsuppläsare och för första gången kan man även se riksdagens högtidliga öppnande direkt i vardagsrummet. Året är ett riktigt hyllande år både i radio och tv- i början av året underhåller Lena Hyland tv-tittarna i det stora nöjesprogrammet Stora famnen, ett program för alla. I augusti hörs i Öresund en ny radiostation, Radio Merkur. Den har startats av fyra danska affärsmän och sänder reklam och populärmusik till lyssnare i Köpenhamnsområdet. Programmen kan tidvis avlyssnas också i Sydsverige. Det är Nordens första piratradioskepp.